На виковзаній смусті льоду, яка аж палахкотіла холодним сярівом, самотиною, в кожушку на розхрист, ковзалась знайома постать. Ось вона з ковзанки вилетіла на сніг, мало не впала, вивинулась уже от самої землі, засміялася сама собі і, вигинаючись тонким станом та граючи розведеними руками, легковажно Зашурхотіла по крижаній стесті, видобуваючи з неї шародіння і ніжний посвист. За плечима дівчини погойдувався, вигравав місяцем сніп пшеничного волосся, що так і запах йому минулим літом. Данило, притулившись до пригорбленої верби, з захопленням стежив за дівчиною. «Ідь що витворяє, наче маленька!» А він все думав, що вона неподівочому серйозна, чи то від інститутської науки, чи зроду. Не раз намагався якось порозумітися з нею. Та дівчина в такі хвилини відразу натягувалась, немов струна, і полохливо сторонилася його. А коли він хотів провести її після свята врожаю, то побачив, як одразу взялося тінями, замкнулось її обличчя а на шерхлих, замкнених устах прочитав, безсовісний. Це тоді ошелешило його. Чого вона така? Напевне, перше кохання чи захоплення прибило її, і тому уникаючи йогось погляду чиєїсь прихильності. Не ось тут, на безлюдні, в зимовому сні, на якусь часину вона стала сама з собою. Ось дівчина вилетіла з криги на сніг, зойкнула, упала, лежачи поправила спідничку, засміялась, потім скочила на ноги та й почала весело обтрушувати одежу й коси. Скільки ж у ній дитячої і дівочої принади! От тобі й строгий товариш-агроном, що все з чимось стікався до нього і навіть розкидався такими словами, як хуторянство, консерватизм, Туптювання агромислі. А які тепер мислі грають під отим пшеничним снопом, що аж іскриться проти місяця? І ввійде він у чиюсь оселю сонячним ранком, а фіалкові очі заграють доброю довірою. Данило ловить себе на тому, що матиме жаль, коли цей ранок з вишариною оминуть його душу, його хату. Що це? Зимова казка чи судьба? І так славно згадався той вечір біля вітряка і ті крила, що підіймали вгору її коси. Чим вони пахнуть тепер? Тоді одних пішли пахущі вітряка і смуток мотивови. А як би він хотів, щоб вони повіяли чорнобривцями його занедбаного двору? чорнобривцями його матері, яку він зустрічає тільки в спогадах і снах. Данила, тримаючись за вербу, обережно спускається з шляху на леватку, а Мирослава знову шерехтить чоботятами по ковзанці і набирає, і струшує зі свого пшеничного снопа місячний чар. Ось їй не тільки ковзатися, а й танцювати заманулося. Приспівуючи собі метелицю, вона закружляла по снігу, а потім по хлоп'ячому на підківках вилетіла на ковзанку і знову закружляла, розколихуючи дзвоном спідничийну. І що це наш товариш-агроном витворяє вночі? Ой, мамо, ой! Злякано задзвенів голос дівчини, вона обірвала танок, обернулась до нього і сором'язлися Проступила рум'янцями на її обличчі. Так що ти витворяєш дівчина?» Підходить до неї, а вона закриває обличчя руками і зітхає. Ти не мовчи мені, а щось відповідай, коли старше питають. Не протерла на ковзанці чоботята? Поки що не протерла. Нарешті випускає з-під рук слово. Данило бережно кладе свої долоні на її, відриває їх від обличчя і вражено застигає.